Розділ шостий. Плани втечі. Відтоді Арабелла Бішоп щоденно відвідувала барак на пристані, приносячи полоненим іспанцям фрукти, а потім гроші і одяг. Але вона навмисне вибирала для своїх відвідин такий час, коли не боялися зустріти там Пітера. Блад ніколи більше не бачив її в бараку, бо й він сам, в міру того, як Видужували його пацієнти, бував там дедалі рідше і рідше. Та обставина, що всі поранені, які перебували під його доглядом, почували себе чудово і видужували, в той час як третина всіх тих, що їх доглядали Вакер і Бронсон, два інших хірурги міста, померли від ран, сприяла зростанню авторитету засудженого бунтівника серед жителів Бріджтауна. Можливо, успіх його був випадковий. Але населення острова дивилося на такий факт інакше. Все це призвело до звуження практики його колег і до збільшення роботи у Блада, а звідси до зростання прибутків його хазяїна. І от Вакер та Бронсон виробили план, як покінчити з таким несприятливим для них станом речей. Але не будемо забігати наперед. Одного разу, чи то випадково, чи навмисне. Пітер Блад прийшов на пристань на цілих півгодини раніше, ніж звичайно, і зустрів там Арабеллу Бішоп, яка саме виходила з барака. Пітер зняв капелюха і відступив, щоб дати їй дорогу, але дівчина гордо пройшла повз нього, навіть не глянувши в його бік. «Міс Рабелло", благально промовив Блад. Дівчина вдала, що тільки зараз помітила його і подивилася глузливо. А. Це ви, джентльмени. Пітер тяжко зітхнув. Невже ви так ніколи не пробачите мені? Благаю вас, не гнівайтесь на мене. Яке саме приниження? Це так жорстоко, кепкувати з мене, вів далі блад з виразом удаваної покори. Звичайно, я лише раб, але може статися так, що. «І ви захворієте?» «Ну то й що ж?» «Вам буде ніякого посилати по мене, коли ви вважаєте мене за свого ворога». «Хіба ви єдиний лікар у Брідштауні?» «Але я найменш шкідливий». Тепер в дошу дівчини закралася підозра, що він дозволяє собі іронізувати з неї. Змірявши його з неважливим поглядом, вона ущипливо зауважила. «Здається, ви поводитесь занадто вільно», – привіла її лікаря. «А я вам не пацієнтка. Запам'ятайте це, будь ласка, на майбутнє». З цими словами Арабелла сердито повернулася і пішла геть. «Або вона мегера, або я дурень, або і те, і друге», – подумав Пітер і пішов у барак. Цьому ранкові судилося стати ранком хвилювань. Приблизно через годину після зустрічі з Арабелою, коли Блад виходив з барака, до нього підійшов Вакер, молодший з двох лікарів Бріджтауна. І вже сам цей вчинок був нечуваною милістю, бо досі жоден з них не помічав Блада, обмежуючись черствим і побіжним привітанням. «Якщо ви йдете до будинку полковника Бішопа, я пройдуся трохи з вами, докторе», – сказав Вакер. Присадковатий, товстий чоловік років сорока п'яти З одвислими щоками і вицвілими блакитними очима Пітер Блад здивувався, але не показав цього «Я йду в резиденцію губернатора», – сказав він А, зрозуміло, до дружини губернатора» І лікар засміявся якось так, що Блад не міг збагнути, чи глузує він, чи ні «Я чув» Що вона забирає у вас багато часу Що ж, молодість, молодість, врода, докторе, молодість і врода Вони дають неоціненну перевагу в нашому ділі так само, як і в інших, особливо там, де заміжні жінки Пітер пильно подивився в очі Вакера Здається, я розумію вашу думку, сказав він але краще ви поділіться нею з губернатором Стідом. Можливо, це трохи розважить його? Та, ви не так зрозуміли мене, голубе. Хотілося б, щоб я помилився. Ох, ну який же ви запальний!» Лікар взяв Пітера під руку. «Запевняю вас, я хочу допомогти вам. Ось послухайте». Інстинктивно його голос перейшов майже на шепіт. «Рабство?» в якому ви перебуваєте, мусить бути дуже неприємним для такої здібної людини, як ви. Яка проникливість! – глузливо кинув Блад. Але Вакер не помітив глузування і зрозумів його буквально. Я таки не дурний, мій дорогий лікарю. Я розпізнаю людей відразу, а часто навіть читаю їх думки. Ви примусите мене повірити в це, якщо вгадаєте, що думаю я, – сказав Блад.